Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna hadithi kitabullah wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار معاشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون sungguhnya orang-orang yang bertakwa dijanjikan surga dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala innal bagi orang bertakwa mereka mendapatkan kemenangan wa man zūziya an-nār wa udkhila al-jannata faqad fāz apa kemenangan tersebut yaitu meraih surga barang siapa yang dijauhkan diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga sungguh mereka telah menang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak sifat-sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya empat sifat yang Allah sebutkan dalam surat qaf kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa uzli fatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiyar rahmana bil kata allah subhanahu wa ta'ala dan dekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz inilah yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang awwab hafiz Sifat yang pertama awwab, sifat yang kedua hafiz, sifat yang kedua man khasyyar rahmana bil ghaib yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Kemudian waja'a bi qalbi munib, sifat yang keempat datang dengan hati yang ikhlas. Udkhuluha bi salam, maka mereka pun masuk surga dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal abadi. Wahai al kaum muslimin Allah buka ayatnya dengan berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqin didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak dimuliakan surga didekatkan kepada mereka sehingga mereka melihat dengan dekat sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka berbeda dengan orang-orang kafir maka mereka dilemparkan dalam neraka jahanam diseret digeret diotak-suajanya mereka Tersungkur dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman yang bertakwa, surga didekatkan kepada mereka. Semakin dekat kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid." Inilah surga. Sebenarnya Allah mengatakan Allah menggunakan kata hada, yaitu kata isyarat dekat. Artinya mereka melihat surga di depan mereka. Kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan, didekatkan kepada mereka sebagian ahli tafsir mengatakan surga didekatkan kepada mereka tatkala di dunia sebelum di akhirat, yaitu hati mereka selalu rindu kepada surga surga dekat dengan hati mereka mereka selalu ingin masuk ke dalam surga tatkala di akhirat kelak, di depan mata mereka surga didekatkan Haza ini dekat sekali janji yang dijanjikan bagi siapa orang yang bertakwa, siapa? di kulli awabun hafiz orang yang awab dan hafiz jadi pertama orang yang bertakwa adalah awab awab secara bahasa arab artinya raja selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kembali kepada Allah dalam segala kondisinya tatkala dia diberi kenikmatan dia kembali kepada Allah dia ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak ujub dia tahu segala kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala Setkala dia melakukan dosa, dia awab, kembali kepada Allah. Dia tidak menunda-nunda taubatnya. Segera dia beristighfar. Dia takut meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab, tatkala dia terkena musibah, dia selalu kembali kepada Allah. Dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Maka dia senantiasa bersabar husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang bertakwa yang pertama, Awal. Kemudian sifat yang kedua, Hafizh. Selalu menjaga. Sebagian alih tafsir mengatakan, menjaga iaitu dia menjaga perintah-perintah Allah. Dia jalankan perintah-perintah Allah. Kemudian, وَحَفِظَهُ دُودَهُ Ini juga menjaga larangan-larangan Allah. Tidak dia langgar, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian alih tafsir mengatakan, حَفِظَ ذُنُوبَهُ Bahkan dia jaga dosa-dosa yang telah dia lakukan, tidak dia lupakan. Dia ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan agar dia senantiasa bertobat dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Hafiz. Sifat yang ketiga, man khasyyar rahmanabil ghaib. Dia takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian, tatkala tidak ada yang melihatnya, tatkala tirai-tirai dia tutup, tatkala kamar-kamar dia kunci, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah khasyyah yang hakikiah, ketakutan kepada Allah yang sesungguhnya. Adapun rasa takut kepada Allah tatkala di hadapan manusia yang lain, maka itu bukan hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut rasa takut seorang kepada Allah sungguhnya baru nampak tatkala dia bersendirian. Tatkala sebab-sebab maksiat mudah dia lakukan. Tatkala tidak seorang pun melihatnya. Tatkala tirai dia julurkan, tatkala pintu kamar dia tutup, saat itulah dia diuji. Apakah benar takutnya kepada Allah dari hatinya atau cuma lisannya saja? ternyata dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat, Abi dia datang dengan hati yang mukbil wa mukhlis, hati yang semangat dalam beribadah, dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah empat ciri orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang dalam dirinya terdapat empat ciri ini, maka sungguh dia beruntung, sungguh dia berbahagia. Dikatakan kepadanya, Uduhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Zalika yaumul khulud. Kalian akan kekal di dalamnya selamanya. Lahuma yashauna fiha. Bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hasratkan, apa yang mereka minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahuma yashauna fiha wa ladaina mazid. Dan bagi kami ada tambahan atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ida dakhala ahlul jannatil jannah, tatkalapun hunni surga, masuk ke dalam surga, yaqulullahu ta'ala, maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada penghuni surga, "Hal turiduna shay'an azidukum?" Apakah kalian ingin mendapatkan tambahan atas nikmat yang kalian rasakan?" Kata para penghuni surga, "Mu'afalagi" Alam tubayyitu wujuhana ya rabb kami bukankah kau telah membuat wajah kami berseri-seri Alam tubayyitu wujuhana bukankah kau telah buat kami bergembira watudkhinal janna bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga yang penuh kenikmatan watunajjina minan nar dan kau telah selamatkan kami dari neraka jahanam muapa lagi fayakshifullahu alhijab maka Allah mengangkat hijabnya fayanzuruna ila rabbihim maka mereka pun melihat kepada rob mereka فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ Maka mereka tidaklah merasakan kenikmatan yang paling mereka sukai, seperti melihat wajah roh mereka. Ma'asyir al-Muslimin, di antara empat sifat tersebut, yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah, takut kepada Allah tak kala bersendirian. Semuanya takut kepada Allah tak kala bersendirian, merupakan ibadah yang mulia, yang Allah berikan ganjaran yang besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sembunyat orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Tadkala bersendirian. Bagi mereka ampunan. Dan bagi mereka ganjaran yang besar. Kata Allah. kabir Ganjaran yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Khafa Dan bagi orang yang takut. Kepada maqam Rabnya. Iaitu takut tatkala dia akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelah. Jannatan. Dia akan mendapatkan dua surga. Sebaiknya ulama nafsirkan. Iaitu tatkala dia bersendirian. Dia hendak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas dia ingat bahwasannya dia akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun meninggalkan maksiat tersebut. Maka dia akan mendapatkan dua surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita ingat sifat ini. Terutama di zaman sekarang. Di mana betapa mudah seorang untuk bermaksiat kepada Allah tatkala bersendirian. Sebagian orang, sebagian pemuda di waktu sahur orang-orang sedang salat malam, sedang bermunajat kepada Rabb mereka, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka sedang sibuk berpindah dari satu yang haram kepada haram yang lain, berpindah dari satu website ke website yang lain, berpindah dari satu sampah ke sampah yang lain. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin minkulli dhanbin khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta lishani Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ma'ashiral muslimin Di antara perkara yang membantu kita Untuk bisa bertakwa kepada Allah ta'ala sedang bersendirian Itu mengingat bahwasanya kita akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama telah sepakat Jika seseorang berdosa kemudian dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka dosanya akan dihapus oleh Allah hukumannya azabnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi para ulama khilaf apakah catatannya terhapus atau tidak sedangkan ulama berpendapat jika seseorang sudah bertobat maka catatannya dihapus bersama siksaannya mereka berdalil Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanatati yudhibuna sayiat." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi isayati alhasanatu tamhuha." Kalau kau melakukan maksiat, maka lakukanlah kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosamu. Pendapat yang kedua dan ini pendapat yang dipilih oleh para muhaddiqin sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya Yang dihapus hanyalah siksaan dan hukuman. Adapun catatan maka tetap tidak terhapus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa mayya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit pun dia akan lihat pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit pun maka dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Adapun kebaikan menghilangkan keburukan maksudnya menghilangkan hukumannya tidak menghilangkan catatannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudonal mu'min yaumal qiyamati min rabbih." Seorang mukmin itu seorang yang bertakwa yang bakalan masuk surga. Pada hari kiamat kelak akan didekatkan kepada Rabb-nya hatta yadhaka nafahu alaihi. Kemudian Allah pun menutupnya min al-khalaik kulliha dalam sebagian riwayat Allah tutup dia dari seluruh makhluk hanya antara Allah dan dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi <tip> wasallam fa yuqarriruhu bi dhunubihi maka Allah pun mengingatkan dia akan dosa-dosa-nya agar dia mengakui dosa-dosanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala <tip> atarif apakah kau tahu dosamu ini? Kata sang hamba yang beriman tersebut i rabbi a'rifu Tentu ya Allah, aku tahu dosaku tersebut. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa inni kot kutsata, satartuha alaika fid dunya. Wa inni agfiraha laka liyawm. Sungguh aku tak kalah di dunia. Aku menutupi dosamu ini. Dan sekarang aku akan ampuni engkau. Hadis ini zahirnya. Menunjukkan bahawasanya. Seorang akan diingatkan kembali atas dosa-dosa yang dia lakukan. Meskipun dia telah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh memalukan. Kita melakukan kemaksiatan, tidak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat. Kemudian Allah ingatkan kita pada hari kiamat kelak. Sebab kalau kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kondisi yang sangat memalukan. Fudail bin Iyad rahimahullahu berkata, "Wa sau'ata minka wa in afaud." Sungguh memalukan ya Rabb, meskipun engkau mengampuniku, tapi aku sangat malu di hadapan-Mu. Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya tentang seorang yang berdosa Kemudian bertaubat, kemudian beristighfar, bagaimana nasibnya di akhirat? Kata Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Yaghfiru lahu Allah mengampuninya. Wa la yamhahu min kitabih, tapi Allah tidak menghapusnya dari catatannya. Duna an yaqifahu alayhi, sambil Allah dudukan dia agar dia melihat dosa yang pernah dia lakukan tersebut, tsumma yas'aluhu anhu. Kemudian Allah bertanya kepadanya tentang dosa yang dia lakukan tersebut. Tumma baka al-Hasan bukaan syadidan, kemudian Hasan pun menangis dengan terisak sangat. Kemudian dia berkata, "Laula laula nabki illa lil haya' min hadzal maqam, la kana yambagilana an nabki." Kalau lah kita tidak menangis kecuali karena rasa malu tatkala diperlihatkan dosa-dosa kita pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pantas bagi kita untuk menangis. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka midun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka midun majid. Allah maghfir al-muslimina <imitatis> wal-muslimat, <imitatis> wal-mu'minina <imitatis> wal-mu'minat, <imitatis> al-ahyai minhum wal-amwad, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat, wa yaqadhi al-hajat. الماتي نفوا س تققوها وذكيها أن ت خير من زكها أن ولي مولها الما إن ننسألك خيا تك في الغائبي والشههدة الما إن ننسألك خشتك في الغيب والشههدة الما إن ننسألك خش تك في الغيم والشههدة ربنا ظلم نعمف سنا وإلام تأف لنا وترحنا نكوننا من الخاصين رب نتنا في الدنيهاسنة وفيلا خراتها سنا وخنا عذاب بناارأقييم الصرة